Дай його й йшов назад розігнатись. Догадавшись, що він задумав, Леся затулила від страху очі й молилась Богу, щоб допоміг йому. Тільки дарма вона лякалась. Хто б не споглянув на його високий зріст, на тонкий да хисткий стан, хто б не завважив молодецьку силу в руках і ногах, усяг би сказав, що не зовсім іще лихо. Справді, розігнавшись, скакнув Петро і якраз досяг до крутого берега. Аж тут берег під ним хруп, Отколовсь, і вже козак похилився назад. За губи якраз головою в саме провалля, де Кирилотур підскочив і хопив його за руку. «Митець, братику, їй-бого, митець!» – каже весело шибай голова. «Не йде про тебе лицарська слава. Ну тепер я рад із душі стукнутись з тобою шаблями». «Слухай, приятелю», – каже дишучи важко, Петро. «Не буду я з тобою битись». Тепер рука на тебе не підніметься. Як Ти одступаєшся від от бранки? Ні, одступлюсь перше од душі. До якого ж гаспета ти од мене хочеш? Отдай, брате, мені її без бою. Не буде марно крові проливати. Ха ха. Зареготав запорожець. Ото що чудасія. Богдане, ти чуєш? Курячи же в тебе, пане Петре, мізок, не зовсім ти пішов по батькові. Який би враг примусив мене жартувати із гетьманом, коли б сам куций дідько не засів мені в серце. Ні, пане брате, полягти от твоєї шаблі байдуже, а отдати бранку? Ой-ой-ой. Шкода й казати, годі дарму балакати. Стукнемось так, щоб аж ворогам було тяжко, і нехай лучше про нас кобзар співає пісню аніж розійтись чорзна по якому. Та й виняв спіхви свою довгу важку шаблюку. «О, панночко!» – каже. «Наша панночко-шаблюко з бусурманом зустрівалась, та й не двічі цілувалась. Поцілуйся ж тепер з оцим козарлюгою так, щоб запорожцям не було сорому перед городовими, а чорногорці, щоб не вилечались своїми юнаками». «Так ти справді не оддаси їх і без бою?» – питає ще Петро. «Не імай віри в райське шрамення», – каже Кирилотур. «Щоб же я на страшний суд не став, коли ти до неї доторкнешся, поки в мене голова на плечах? Буде з тебе? Чи може вкроїти тобі жупана?» «Нехай же нас Господь розсудить», – каже Петро. «А мене простить, що знімаю на тебе руку. Дай собі виняв шаблюку». «Коханий побро!» каже тоді Кирило Тур чорногорцеві. «Коли я не стою на ногах, не борони йому бранки. Махай у Чорну Гору та скажи там своїм щурам чорногорцям, що й на Україні рубаються не гірше». «Що ж ти, козаче, не нападаєш?» – обернувся він до Петра. «Твоє діло нападати, а моє – боронити». Петро почав козацький грець. «Ще, може, з віку не сходились на сих полях такі два рубаки. Одної сили». Одної хисті, одного завзяття. Чи встоїть же Петро проти здоровенного, широкоплечого козарлюги Кирила? Той бо стоїть, як буїть тур, вкопавши ноги в землю. Тільки ж і Петро був козак, не дитина, мав батькову постать і силу, ворочав важкою шаблюкою, як блискавкою, а хисткий і проворний, як сугак на степу. Забряжчали, задзвонили шаблюки страшно. Що один рубне, то другий одіб'є, аж іскри летять. Сама Леся себе не пам'ятала від жаху. Той стук, те зв'якання, ті блискавиці понад головами – усе те ділося немов у неї в серці. А Чорногорець аж на коні не всидить, дивлячись на ту мономахію. Мистець він був у лицарському ділі. Так йому страшенна січа побратима з Петром Шраменком була не герцем, а справді ігрищем. А вони спершу повагом складали шаблюки, мов тільки примірялись, а потім усе скоріш, усе з більшим притиском давали один одному маху. То приступали, то відступали, то розмахнули з усієї сили, що шабля свище, то знов один одного скільки манили, а самі чекали, як би рубанути, де й закінчити зразу. І так же то обидва знали ту шермицерію, що ні той того, ні той того не зможе зачепити». Подвічають самі шаблі. Тим часом у обох очі вже грають, як у звірюки. Щоки горять, на руках жили, понабрякали, як вірьовки. І вже б'ють козаки на пропаще. Іскри сиплються густо, і от-от комусь погибель. Аж зразу «Черк!»